Слава Ісу, навіки Богові ти? Бунця побліли, глипнули в руки, нема. Як там тачик? Та що? Десь годіли, ходилам кажуть, нема. Може, його розстріляли? Що, без суду? А що? Нє. Десь діли, а можна, пише, я думала. Нє, нема. поховала з бунцю. «Ага, я до вас назавжди, що? У мене буде дитина, хлопчик буде, від нього, ага, ти дивися, тихий був і таке, то я винна, а я ти, правда, правда, то я хату де дінеш, продам, ну то добре живи, лиш до мене сходяси піяки, видиш, люб'ю я то, то й якось буде, ага». Авріка пішла до клунки кури, гуси, порося. Ньоколо Фіров поміг. Тож дня і хату не купили. Скільки дали, не знати. Тільки посів сказала б, але Сім'йонко вібив чотири жуби передні, айо. Хочу займатися мистецтвом. Твір мистецтва не може. Яка дурня, правда. А що, у мене Брамочко, на стіну? Нічому ж. Та ну, ні. Мар'ян ще сніг, деколи м'який та деколи, наждак, але ще білий і чистий, незахищений. Для нього ще мають значення твої можливості, чим поможеш і що з тебе можна узяти. Він шанує гроші, заможність усе, що немає сам. Він ще не збагнув самоцінність людини. Щоб із людини усе гроші, достаток, любов, тільки порожні дупло, в якому вирує вітер і дерев'є скло. Він хоче бути місцем. Цікаво. Твір мистецтва хоче бути місцем і творити. Для творення треба чимало мати. Дрібку, таланту, характер, волю до слова, смак, стиль, відчуття пластики, кольору, ритму. Він ще зелений, у нього ще тільки він. Кроз молоком – це про мене, мені дуже близьке, бо ти – це я, та я – не ти. Канів немає летовища, мус через Київ, айну. ну. Мірша любить все місто, глитай або ж павук, якось так пам'ятає, на правду. Мав п'ятірку чи що колись у школі, мама казала, учися дурню, бо так дурним і все лишиш. Мір ще не дуже брався до того, вже дівки і ровери, та ще, може, канони були в голові. Ті канони так обзирав у музеях, а коли бабця си відвертала, клацав і бор затікав. Так би й було, якби не вуйко. На хрещатику глітно, в мухи, бриня і совгаються, як тетері глухі, бо занадто крича. Мірчику купив блюботик, Поволе з'їв, Обсервуючи доокола, Яка з пісюха п'є каву з пластмасової кварти, Курить і млувить До хлопчика із коржиком, Як вапну. Що млувить, не чути, Але Мірчик хотів би знати. Зате знає, по чому свині і кури У броварях два Бізнесовці по мобілях речуть. Да, братан, Криша, да, «Шо? Чоб я дурно кричав у пластиловий шмат?» Мірча не розумів. Зів блювотик, шпурив бетон, але зробилось йому не по собі. От порося передумав, підібрав і потупав до урни. Надурною лепотів кольорами плакат. Шоу у тур по Дніпрі? О, і весело!» Так подумав, бюлети спродували на причалі. Мірча озвернув Дніпрове плесо темне і непривітне, а навіть у смітті, чи, може, у сміттинах, так буде точніше, але палаба була ні в року, столики, фіфи, боржом. А я у канів доїду, очеві ще так, хлопчик був чемний, мобілу мав у кишенці штанів збоку коло коліна. Ото добре, а шоу, що? Шоу буде, не знаю. Я служба безпеки. Щоб не скочив у воду, айно щось, наче так. Мірча виду в воду, пляху споклав до ноги стола. Пані зразу зібрала і поклала вино. А ще келішок трохи картоплі, три запражені щупаки і салат. Мірча втішився, але ні. До нього підсів у пан у плащі, капелюшок поклав. На вільній стілець, а мобілина стіл Коло себе. Ви поет? Ні, я художник. А ви? Щось середнє. Хо-хо. Гратулюю. Антон. Мірча. Потиск рук. Близь квиделок вино. Ну за що? За Україну. Прекрасно. Давай. Випили і закусили. Панові теж принесли. Що малюєте? Світ. Ясно вже не повітря. О, добре. Виписане повітря – це щось. Ви військовий? Та ні, я військовий, бо кроватку нашов у цивільній одягне. Думаєте? А то ж, що? Гадав? Ну, лади, добре, за це і вип'єм. Друга була нічого, а щупачки хрускотіли колосально. Та мірчу трубила думка, на чий рахунок цей піросмані тут за його столом. «Що, у вас в казармах картини є? Так, репродукції. Шишкін чи Айвазовський? Знаєте обидва. Ого, а ви що? Малюєте що? Я не малюю картин, я дизайнер, моделюю взиття. Супер, правда? Ага. Я би теж би не проти, проте все в божих руках. Може, точно, правду кажу. Я довго не вірив, що так може бути, поки не стрів бомжоподібну кобіту з кошиком у руці». Що, збирала пожертви? Ага, на монастир. А я усумнився і кажу до неї, а ну, Мілаша, пішли. Не відбрикувалося, а нічого. Довго їхали на трамваї, в лисло лисого на куті пізно.